Faptele Apostolilor, capitolul 23, versetul 7 Când a zis vorbele acestea, s-a stârnit o neînțelegere între farisei și saduchei și adunarea s-a dezbinat. Orice adunare care nu are la temelie dragostea și nu urmărește dragostea se dezbină. Farisei și saduchei, dacă ar fi trăit așa cum le spunea numele, farisei înseamnă separați de lume, iar saduchei înseamnă drepți, neprihăniți, nu s-ar fi dezbinat. Neprihănirea și sfințenia sunt una. Nu se despart niciodată. Forma de neprihănire și forma de evlavie, acestea nu se pot uni. S-a stârnit o neînțelegere între ei. De fapt, neînțelegerea era, dar trebuia dată pe față, căci acolo unde domnește Duhul de partidă, nu poate fi înțelegere. Duhurile necurate nu se pot uni. Duhul de partidă este un duh necurat. Și cum a fost atunci, așa este și astăzi. Partidele religioase nu se pot uni între ele, chiar dacă în afară se tolerează și caută să trăiască în bună vecinătate. Pe oameni interesele îi despart mult mai puțin decât modul diferit de a gândi, spunea cineva. Dar și ca să ajungi la o gândire dreaptă trebuie mai întâi lepădare de sine, să nu ai interese sau să ai duhul slavei deșarte. Ca să ajungi la adevăr trebuie să ai interesul adevărului. Să învățăm să gândim și vom fi poziții de rătăcire. A gândi e mai greu decât a făptui, dar e un lucru pe care îl poate face și trebuie să-l facă omul. Cel ce nu gândește cu puterile sale proprii, ci calcă numai pe urmele altora, nu gândește niciodată clar. Dar chiar printre cei ce gândesc cu puterile lor, puțini au darul clarității, spunea un gânditor grec. Un alt gânditor, Renard, zice... Pentru a fi clar, trebuie în primul rând să ai tu însuți nevoie de claritate. Numai întoarcerea omului la Dumnezeu, făcătorul său, prin credința în Domnul Isus Hristos, îi dă o minte sănătoasă și o inimă nouă ca să gândească limpede și să aibă simțiri drepte. În Domnul Isus, în trupul lui, nu mai sunt partide și nici dezbinare, ci o unitate fericită. Se de plin și credincios, De ești o rază sfântă Din soarele Hristos. Aceasta ți-e În viața ta de acum, Plinește-ți-o Și spor pe orice drum. Versetul 8. Căci saducheii zic că nu este în înviere, nici înger, nici duh, pe când fariseile le mărturisesc pe amândouă. Saducheii erau o partidă politico-religioasă a iudeilor cu o gândire materialistă alcătuită din oameni foarte bogați. În Sinedriu ei dețineau posturile cele mai înalte, de exemplu funcția de mare preot. Nu erau iubiți de popor, dar se mențineau la putere cu ajutorul familiei irodianilor și al romanilor ei nu aveau nimic comun cu credința. Ei respectau legea lui Moise numai atât cât încăpea în gândirea lor materialistă și cât le susținea interesele lor. Nu credeau în înviere, în existența îngerilor, în împărăția duhurilor, lucruri pe care le mărturiseau fariseii. Din pricina aceasta era un conflict cu ei. Sfântul Ioan Botezătorul îi înfierează cu calificativul de pui de năpârci. Credința saducheilor în Dumnezeu era numai o vorbă goală, pentru că Dumnezeu este Duh, iar ei ziceau că nu este Duh. Și astăzi sunt saduchei în lumea religioasă care nu crede în înviere, în îngeri și nici în Dumnezeu, dar ocupă funcții de conducere în cultele religioase. Oare nu e așa? Dar tu crezi cu adevărat în înviere, în îngeri, în Dumnezeu și în Fiul lui Dumnezeu Isus Hristos? Crezi tu în învierea și în revenirea Lui? Lucrul acesta îl mărturisește trăirea ta, nu numai gura ta. Ceea ce spune trăirea, acela e adevărul. Pavel când a spus, sunt fariseu, a spus un adevăr pentru că credea în învierea morților, în venirea împărăției lui Mesia, Hristos, credea în îngeri și tot ce spune Sfânta Scriptură despre lumea duhurilor și despre minuni. Cu el însuși s-au petrecut minuni, el însuși a avut arătări de îngeri și a convorbit cu ei. El se considera fariseu în înțelesul bun al cuvântului. Unii din farisei au devenit creștini, rămânând totuși farisei, vezi fapte 15 cu 5. Așa a fost la începutul creștinismului, dar n-a durat mult și lucrurile s-au limpezit. Harul Domnului Isus Hristos a biruit toate forțele legii lui Moise. Aceasta fie în viața ta de-acum, plinește-ți-o cu și spor pe orice drum. Versetul 9 S-a făcut o mare zarvă și câțiva cărturari din partida fariseilor s-au sculat în picioare, au început o ceartă aprinse și au zis, Noi nu găsim nicio vină în omul acesta, dar dacă i-a vorbit un duh sau un înger. Când câinii se mănâncă între ei, treci liniștit pe lângă încăierarea lor, nu-ți fac niciun rău. Dușmanii Domnului Isus, ai adevărului, chiar dacă se unesc pentru un moment ca să lupte împotriva lui, înăuntru lor sunt dezbinați și numai o pietricică, dacă le lovește interesele, se dezlănțuie avalanșa urilor, iar avalanșa nu cade niciodată decât în propria sa vale. Pentru apărarea adevărului său și a slujitorilor săi, Dumnezeu ridică chiar și pe vrăjmași. Acești cărturari din partida fariseilor au spus cu gura lor ca o pilat pentru Domnul Isus: Noi nu găsim nicio vină în omul acesta, dar dacă i-a vorbit un duh sau un înger. Neînțelegerea dintre saduchei și farisei i-a dus pe acești cărturari la rațiunea duhovnicească și când i se dă loc gândirii, se ajunge la adevăr. Spunea un înțelept, trebuie să înveți a gândi corect. Căci strămoșul fiecărei acțiuni este un gând, dacă gândirea a luat-o razna și viața o va lua razna împreună cu gândirea. Multe lupte dintre oameni ar fi stinse, dacă s-ar părăsi sentimentele și s-ar folosi rațiunea. Multe rătăciri dintre cei care zic că sunt creștini ar fi nimicite, dacă s-ar împlini cuvântul lui Dumnezeu care zice, orice gând să-l faceți rob ascultării de Hristos. Cine gândește ca Domnul Hristos are adevărul, și cine are adevărul este folositor lucrării lui pe pământ. Împart -mi mira sma păcii, oriunde vei fi pus de la tine pacea lui Zulf. Se poate fi și alții Prime tine atragi spre el, ca să primească pacea și harul de orice fel. Versetul 10 Fiindcă gâlceava creștea, capitanul se temea capabil să nu fie rupt în bucăți de ei. De aceea a poruncit ostașilor să se pogoare să l smulgă din mijlocul lor și să l ducă în cetățuie. Dacă treci pe lângă haita de câini încăierați, nu ți se întâmplă niciun rău, așa cum s-a mai spus, dar dacă te oprești ca să strigi la ei și să aștepți deznodământul încăierării, e Dios pentru viața ta. Fugi când vezi gâlceavă între oameni, ca să nu fie aprins și tu de acest foc. Dumnezeu veghea asupra slujitorului său Pavel și s-a folosit de garda romană ca să îl zmulgă din mijlocul soborului încăierat. În momente supreme când credinciosul Domnului Iisus nu mai poate să se apere de furia oamenilor, intervine puterea Mântuitorului care îi aduce o izbăvire minunată. Să ne încredem de plin în mâna celui care ne-a răscumpărat și nici o pagubă nu ni se va întâmpla în timpul călătoriei noastre pe pământ. Să poate fi și altii prin tine spre el ca să primea și harul de Versetul 11. În noaptea următoare, Domnul s-a arătat lui Pavel și i-a zis: Îndrăznește Pavel, căci după cum ai mărturisit despre mine în Ierusalim, tot așa trebuie să mărturisești și în Roma. Nu există întuneric atât de mare pe care Domnul Isus să nu-l poată lumina. El vine la slujitorul său prin umbrele nopții și atunci noaptea e ca ziua. Printre glasurile aspre care strigă împotriva sa, apostolul Pavel aude glasul blând al Domnului Isus îndrăznește pavele. Nu se poate să fiu înfrânt când sunt totdeauna în totul al Domnului. În momentele grele prin care trec slujitorii Domnului Isus, el le trimite un semn din partea lui ca să nu-i cuprindă deznădejdea. Până când nu vor fi terminat slujba la care au fost chemați, nu vor pleca de pe pământ. Tâlcuind acest verset, Spurgeon spunea, Ești tu un martor al Domnului și te găsești în primejdie acum? În această situație, aduți aminte că nu vei muri până nu-ți vei termina lucrarea. Dacă Domnul mai are nevoie de mărturia ta, atunci vei trăi ca să o poți da. Cine este acela care poate zdrobi vasul pe care el vrea să-l mai folosească? Și dacă nu mai are să-ți încredințeze vreo lucrare, de ce să te temi la gândul că Domnul este gata să te ia acasă la el, punându-te astfel la adăpost de vrăjmași? Chemarea ta este să slujești ca martor al Domnului Isus și nimeni și nimic nu te poate opri până nu-ți vei isprăvi slujba. Domnul s-a arătat lui Pavel și i-a zis, îndrăznește, Pavele! Negreșit că Marele Apostol al Neamurilor, cel plin de dragoste pentru frații lui, a avut nevoie de aceste cuvinte de întărire. Ce durere pentru el să fie așa de rău primit, ba chiar să se vadă alungat de ai lui. Înțelegem deci pentru cei se arată Mântuitorul chiar în această clipă, mângâindu și îmbărbătându-l la lucrul care îl mai avea de făcut de aici înainte. Când slujitorul Domnului pare mai părăsit, atunci Domnul e mai aproape. Domnul Iisus este același ieri, azi și în viac. Strâmtorarea noastră este un bun prilej pentru El. Dacă suntem apăsați, prigoniți și ocărâți pentru numele Lui, El ne mângâie cu starea Lui de față și ne înconjoară cu făgăduințele sale. Când este vorba de lucrarea Lui Dumnezeu, chiar și mânia omului o ajută. Pentru că vrăjmașii plănuiesc să ucidă pe apostolul Pavel, El e trimis din Ierusalim în capitala lumii. Trebuie să vă mărturisești și în Roma. Să învățăm de aici, să ne ridicăm deasupra murmurului, a fricii și a cârtirii, ținând sus steagul Evangheliei. Faptul acesta va trezi împotrivire, fără îndoială, dar nu va împiedica pe Mântuitorul de a lucra. Cu cât împotrivirile sunt mai mari, cu atât biruința e mai minunată. Cu cât fluviul e mai lat, cu atât malul celălalt e mai frumos. În alțor rânduirea, Cerească necurmat, de ești din jertfa sfântă, nescut cu adevărat. Iisus Mântuitorul Te-a mântuit de plin, lumina Versetul 12 La ziua iudeii au unit și s-au legat cu blestem că nu vor mânca nici nu vorbea până nu vor omorî pe Pavel Apostolul Pavel era în centrul atenției lui Dumnezeu și al Satanei, al îngerilor și al dracilor, al cerului și al pământului Dumnezeu își ocrotea slujitorul în vederea marei lucrări pe care o avea de făcut prin el. Satana însă voia să-l omoare pentru că știa planul lui Dumnezeu. Lupta era aprigă. Cine va birui? Desigur Dumnezeu. El este atotputernic și planul său trebuie să se împlinească așa cum a fost alcătuit în sine însuși înainte de întemeierea lumii. Și cu această ocazie, Dumnezeu îngăduie să se petreacă ca să iasă la ei vială mijloacele de luptă ale satanei, minciuna și viclășugul său, ura sa nepotolită față de Dumnezeu, de Domnul Isus Hristos, de adevărul său și față de slujitorii săi credincioși. Unde este un Iosif, sunt și cei care complotează împotriva lui, frații lui. Unde este un David, se află și un Saul cu astea lui, care caută să-l omoare. Unde este un mardoheu, este și un haman care vrea să-l nimicească. Unde este un Daniel, sunt și tovarășii lui de slujbă, geloși pe el și un pentru ca să fie aruncat în groapa cu lei. Unde este Iisus, este și Iuda și Sinedriul care vor să-l omoare. Da, în tot timpul istoriei lucrării lui Dumnezeu pe pământ, în jurul slujitorilor săi s-au urzit comploturi pentru ca să fie nimiciți. Dumnezeu însă a vegheat necurmat asupra lor pentru ca să nu fie împiedicată lucrarea sa. În versetul de mai sus citim că iudeii au uneltit și s-au legat cu blestem că nu vor mânca și nu vorbea până vor omorâ pe Pavel. Blestemat post, diabolică hotărâre. Iată ce poate face duhul de partidă religioasă din sufletele oamenilor, monștri, ucigași, vrăjmași ai lui Dumnezeu de ultima treaptă. Zice modul. Iudeea păcatului e mai gravă decât păcatul însuși. O carte veche, pancia Tantra, scrie, nemernicul nu ține socoteală nici chiar de pieirea sa, bucurându-se de nenorocirea altuia. Montaigne spunea și el, răutatea își adulme că singură aproape tot veninul și se o trăvește. Aici duce ura religioasă, cel care nu zice ca tine și ca partida ta să fie omorât. Alt motiv nu aveau acești iudei care s-au legat cu blestem să omoare pe Pavel, afară de faptul că el credea și mărturisea altfel decât cum credeau ei. Istoria religiilor și a creștinismului în special e plină de asemenea lucruri. Fiecare religie se teme de cealaltă și mai ales se teme de Isus, care nu vine să apere vreuna din religii mai mari sau mai mici. Când teama înaintează, logica dă înapoi, spunea un înțelept. Oare așa gândește Domnul Isus când este vorba de oamenii de pe pământ? Trimite El moartea în cei care nu primesc adevărul Lui și care îi se împotrivesc și îl înjură în față? Dacă ar proceda așa, în câteva clipe lumea ar trebui să fie moartă. Duhul de partidă este un duh satanic, purtător de ură și de moarte. Cei care au Duhul Lui Hristos sunt izbăviți de orice duh satanic. Iisus Mântuitorul te amântuit deplin de plin, să lumina așa ca El divin. Versetul 13 Cei ce făcuseră legământul acesta erau mai mulți de patruzeci. Semănătorii morții și ai minciunii sunt mult mai numeroși în lume decât semănătorii vieții și ai adevărului. Cei care fac legământ ca să omoare sunt mai mulți decât cei care intră în legământul vieții, legământul cel nou al Domnului Isus. Nu te grăbi să faci legământ cu cineva dacă nu ai cercetat în amănunt de unde izvorăște legământul și unde duce el, la viață sau la moarte. Numai legământul dragostei duce la viață Celelalte legăminte duc la moarte, chiar dacă se întemeiază pe o așa zisă dreptate. Dreptatea fără adevăr și dragoste nu este dreptate. Referitor la numărul 40, la evrei era socotit un număr al maturității. În acest legământ, cei 40 de iudei voiau să arate că ceea ce fac ei este o problemă gândită, matură. Un istoric evreu de pe vremea aceea, Iosif Flavius, amintește în una din cărțile sale că un legământ asemănător au făcut 40 de iudei pentru uciderea lui Irod. Numai pentru scopuri pământești se fac asemenea legăminte, pentru cer, pentru neprihănire și sfințire însă nu se fac legăminte care duc la uciderea lui. Nu-ți pune semnătura pe ceva pe care Dumnezeu nu-și ar pune semnătura. De ce să pieri? Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianu la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 23, de la versetul 7 la versetul 13. Când a zis vorbele acestea, s-a stârnit o neînțelegere între farisei și saduchei și adunarea s-a dezbinat. Căci saduchei zic că nu este în viere, nici înger, nici duh, pe când farisei le mărturisesc pe amândouă. S-a făcut o mare zarvă și câțiva cărturari din partea fariseilor s-au osculat în picioare, au început o ceartă aprinsă și au zis, noi nu găsim nicio vină în omul acesta, dar dacă i-a vorbit un duh sau un înger. Fiindcă gâlceava creștea, capitanul se temea că Pavel să nu fie rupt în bucăți de ei. De aceea a poruncit ostașilor să se coboare, să-l smulgă din mijlocul lor și să-l ducă în cetățuie. În noaptea următoare, Domnul s-a arătat lui Pavel și i-a zis, Îndrăznește, Pavele, căci după cum ai mărturisit despre mine în Ierusalim, tot așa trebuie să mărturisești și în Roma. La ziua, iudeii au uneltit și s-au legat cu blestem că nu vor mânca, nici nu vorbea, până nu vor omorâ pe Pavel. Cei ce făcuseră rălegământul acesta erau mai mulți de patruzeci. Spre slava Domnului cântăm cântarea Să zămislești lumina.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 Aceasta fie menirea, În viața ta de-acum, Plinește-ți-o cu Și spor pe orice drum. Că-mi parți păcii, Oriunde vei fi tu, de ai-n tine iar iertării lui Iisus. Se poate fi și alții prin tine spre el, Ca să primească pacea și harul de orice fel. Se poate fi și altii prin tine atrași spre el. Ca să primească pacea și harul de ore ce fel. Semnalți-o rănduirea, cerească necurma. Te ești din jertfa sfântă, Născut cu-adevărat. Iisus mântuie Te-a mântuie de plin, Să lumina Așa ca e de plin. Iisus Mântuitorul te de plin, Să zămislești lumina, Așa ca el divin.